Välkomna till Tilda och Lindas Första poddavsnitt Ja vi är jättetaggade för det här Gud ja Vi ska se om det blir någon bra av det hela också <laughs> Vi får hoppas på det ja. eh, Vi sitter hemma hos mig I min familjs lägenhet på Södra vägen här i Göteborg Inte i din familj som med dina föräldrar Nej utan... men min man Dotter och inte att glömma Milo Du har min ju faktiskt hund. Det har chihuahua Som har jagat mig jag är lite rädd för, för Ja, det, men faktiskt. han är lite för nya folk så. Inte mm. för att du är ny mot det, men... Ja, han är som han är. Ja. Det ekar säkert lite, men det kan vara för att det är så högt i tak i den här lägenheten. Mm. Men vi kör. Det är första avsnittet, så ni får ge oss lite tid. Helt enkelt. Absolut. Ska vi köra en presentation, tycker jag. Eller hur? Tilda, du började. Fortsätt. <laughs> yes. Tilda bloggar på Damernas värld. Det är säkert där många... Och har halkat in på det här podd mm. första avsnittet. Eh, har bloggat i säkert sju år. Började när vi flyttade till Grekland 2009. Min man spelar fotboll för er som inte vet det. Så vi har flyttat en del. Vi har bott i Grekland, Norge och sen blev det Sverige. Och förhoppningsvis så kanske vi... Sticker redan till vintern igen, om jag fönskar. önskar. Helst inte om jag fönskar. Nej, nej. nej, inte du. Men jag. <här> <här> eh, har en dotter på tre år. Shit, tre år har tiden, tiden tagit vägen. Men det är, är inte tre riktigt än, nej, nej, om två veckor. Aha, okay. <här> Så nästan då. <här> ja. ja, det får gå. Eh, och en liten hund, Milo. Han köpte vi när vi bodde i Grekland. Och sen då min man, Mattias som jag är hopplöst förälskad i. Det låter ju väldigt... Ja, vi är gifta. Vi gifte oss för... förra, sommaren. förra sommaren ute i Omsala och bor i lägenhet här i stan i Göteborg. Trits jättebra men är på husjakten Jag blir blivit så sugen nu när vi har varit hos Linda och dem i halva sommaren och hängt. Den här oändliga på... husjakten. Eller hur? Det är så svårt. Och du är ju ganska pickig. Jag är ju ganska ja. kräsen. Men mm. eh, ja, vi får se. Det, det här kanske följtas. kommer bli lite av en följetång i podden. Kan eh, vara. Musik. Ja, ja i med lägenheten är ju redan sålde. Mm. Den eh, ja, såldes förra veckan. Vi har inte haft den på visning eller så. Men det var någon mycket intresserad herre. Och eventuellt den är ju Kan vara, ja. Nu får vi ha lägenheten Peppa Peppa till efter julet. Januari ut. Mm. Så att vi har ju lite tid. Det är ju Sen. skönt att er stackars dotter inte ska behöva vara hemma. Eller det. hur? <laughs> Faktiskt. Så det är lite mig. 26 år. Nej gud det är 26, 27. 27 nej, du är det? Nej 26, jag är 26. För jag är 27. Ja. Nu <laughs> eh, ja. ja. är väl livet helt enkelt. Driver bloggen, det är mitt jobb. har mycket i. Lite andra kul grejer vid sidan av som kommer med bloggen. Lite olika ja, ställen. Det låter ju så här: Bara jag bloggar, men du men det gör är ju ganska, väldigt skatt. Ja, men faktiskt, det är ganska mycket dit mm. till. Sen är det ju ganska glasigt jobb, men jag är väldigt tacksam att jag har faktiskt har fått den möjligheten att kunna jobba på heltid med en blogg och faktiskt mm. kunna tjäna pengar på det. Det är ja. helt fantastiskt. Det är få förunnat. Det är härligt för dig. Linda, jag har inte det, <laughs> <Lite>. <laughs> eh, Kan inte du berätta lite om dig för folk? som Jo, inte... det kan jag göra. Är för jag du... är nog väldigt ny. Jag är, heter Linda Honkala. är 27 år. Alltså ett år äldre än Tilda. Mm. Lite mer mogen och, och så. Men jag är ju, likt Tilda, född och uppvuxen i Jönköping. Mm. Det var där vi lärde känna varandra. Det kan vi ta Sen yes. Sen flyttade jag till Stockholm för tror jag, åtta år sedan Jag säger olika varje gång någon frågar Men där är kring 8 9 år Shit, är det så länge sedan? Ja, det är så länge sedan ah, ja. Och där har jag då bott och jobbat fram tills nu i april mm. där, vi träffade, där vi träffade Där vi flyttade till Göteborg och min blivande man Ja, det är april nu? Ja, det, att var. det känns som att ni har här mycket längre. Ja. Ja. Nej men tiden går fort. Ja. Nej man är inte så. Det blir Nej. fel. Skitsamma. <går> jag har en son som är ett år. Jag blev det förra veckan. Och då som ni kan förstå har fått mig man. Det är jag väldigt glad över. Att det är någon som orkar stå ut med mig. Mamma ledig nu. Och tanken är väl att jag ska börja jobba om ett halvår kanske. Ja. Mm. Ska ut i den här hemska jobbjungeln. Men du vill börja jobba, nu vill vi inte ha ett barn till ganska tätt, utan vi jobbar först. Nej, nej. jag har ju haft väldigt jobbigt med graviditeter och ja. förlossningar. För många brukar och köra så annars. Mm. Mm. Innan man går tillbaka till jobbet, fan, vi kör en till. Mm. Mm. Nej, nej, absolut inte känner nej. jag. Nej, jag, är väldigt nej jag kände inte så heller. Nej. Så, och nu har till och jag då samlats mm. igen i samma stad. Mm. Det var väldigt många år sedan sist. Det var det, mm. Gud. Men Så när vi bodde vi. i Jönköping Det är där vi är uppvuxna då Och kommer ifrån mm. Där vi har våra familjer och vänner ja. De flesta de Många mesta. vänner har man kanske inte kvar eller? Nej, alltså. inte i, <laughs> Det låter ju väldigt tragiskt <laughs> Nej men nära vännerna Fast de bor ju nästan inte kvar i Jönköping heller Nej Inte mina är dina där. Nej någon är en ja. ja. Det är lite utspritt ja. i alla fall ja. Så så är det mm. Våra föräldrar var jättetejta När vi var små uh -huh. Så att vi också på mycket utomlandsresor tillsammans Så uh -huh. vi träffades faktiskt på en flyplats Ja det gjorde vi axa mm. ja. Och sen har du bara flytit på uh -huh. Gud jag kommer till och med ihåg Vad våra hotell hette När vi åkte iväg <laughs> Och det här är typ eh, Tusen är det... år sedan Ja det är ju helt sjukt Var var vi sex kanske Nej vi var nog lite äldre det? Ja. Mer, Lite 8, mer mogna 8-10 tror, ja. ja, tror jag Så att vi har känt varandra galet länge Men vi har haft lite pauser Vi har haft lite pauser Inga bråkpauser Nej, nej det har vi inte haft Utan... Men vi, är ju, vi behöver inte höra varje dag Ringer vi varandra ja, efter inte ett ens varje år. år Inte ens varje år Men nu då på senaste tiden Så har jag haft den här Nu när vi skulle börja spela in en podd så ringer ingen mig varenda kväll. Fadet! Men du, om du tittar på vår sms-konversation. De senaste fem sms'en är från dig. Ja, men det är jag som är tekniken här. Ja, men det är det faktiskt. Det där är jag inte här på alls här. Alltså. Nej, nu väntar jag mig lite svar så att jag kan fortsätta. Gott, det är ändring på den. Vi har hängt ihop jäkligt länge. Mm. Under tonåren så var det ju du. Här oh, är vi Vi måste och... ta en podd om, om våra svarta år. Ja, men det måste vi göra. <laughs> det är längre, vi körde längre fram, ja. för det kräver ju fasen ett helt avslappnad. Ja, jag har så mycket jag vill berätta. Ja, jag med. Mm. Ja. Vi körde längre fram. Så mycket jag vill berätta för dina föräldrar. Du har det. Ja, Jaha. det har jag. Det är de inte vet. Ja. ja, det ska bli härligt. Ja, nej, Gud. Ja. Nu blir jag nästan lite hem Men vi tar det om några vi veckor. när vi blir lite ja. mer varma i kläderna. Exakt, vi gör det. Så, ah, så är det, podden. Podden. Hur Varför? Vi göra? Jag vet inte. Egentligen så tror jag att jag frågade dig för ett halvår äh, sedan. och då var jag inte alls intresserad. nej eller jag, nå, men jag tyckte Nej, fan. Nej, du var inte sugen. Och jag lyssnade faktiskt inte heller mycket på poddar heller. Du gjorde det då. Ja. ja. Och jag tänkte att du det här det är bli kul när du går ut och går här eller typ. varje gång. Jag, jag kan det. inte ta en promenad utan att lyssna på men musik, mina bästa liksom. kompisar, gamla man... Nej. Nej. Men jag har alltid varit, nu när jag tänker efter har jag alltid varit mm. en radiomänniska. Mm. Jag älskar att ha det här pratet i bakgrunden, mm. eller när jag ute och går. Mm. Känner jag mig inte så ensam. <laughs> Nej men det är ju mm. faktiskt sjukt kul egentligen, med podd. Och det är eller ju, är det? jag tycker att det är så skönt ibland att bara höra att att folk har samma problem som mm. Det blir så liksom mycket igenkänning. Och det blir lite som att sitta och snacka med en kompis. Faktiskt, Eller ja, lyssna jag på jag en köttig kompis. Ja. Och det kan vara rätt skönt ibland. Ja. Och bara liksom, ta bort sina egna problem och lyssna på andras. Vem mm. är ja, jag. jag med? Mm. Ja. Så det här skulle bli sjukt kul. Vi ja för du ändrade ju dig. Jag ändrade mig sen <laughs> faktiskt. Eh, och det var nog jag som... Var det inte jag som skrev till dig? Ja. det var ju bara två veckor sedan för det var så För jag gjorde ett poddavsnitt för en intervju eh, i Stockholm under moderveckan. Och först var jag bara, nej gud, podd. Och höra sin egen röst, nej, det, är du, det är hemskt. Och jag tyckte rätt detta var jättejobbigt och välade fram och tillbaka. Nej men ska jag göra intervjun eller ska jag skita i det men jag gjorde det och det är jag ganska glad för för det var sjukt kul mm. och jag fick så himla mycket positivt efter när folk har lyssnat på jag var jätterädd när jag la Eh, att alla bloggläsare runt om skulle tycka och känna och tänka och ja men du vet det. jag tror att de bara karuseller. tycker det är jättehärligt att få faktiskt fick få typ lära positivt. känna dig ah. lite mer och inte bara ha en bild utan ha en röst ah, men ja men jag är med dig. det är så att, att det blir en verklig ah. för att de kanske har följt dig i flera år mm. och nu blir du lite mer på riktigt och att att du alltså förstår du vad jag menar jag tror att det kan vara jättebra ja ah. nej men jag tror att det blir skitsbra Aha. Vi kör lite olika ämnen med ska vi Det göra? kommer vi göra vi kommer ju, Tanken är att vi gör ett avsnitt i veckan mm. Och, Vi släpper typ på ja, men Vi siktar på tisdagen Nu är detta mm. en dag sent För ja. att vi försöker lära oss lite <laughs> Nej, Tilda, så här Nej, var det okay. Vi, vi vi spelade okay. faktiskt in ett avsnitt igår. Men, breaking news! Ja, Breaking Nej. news. Men vi insåg att äh. vi bara. Vi satt i 50 minuter och babblade. Ja. Äh, men och det, var... det var ingen röd tråd. Nej. Vi pratade mum på varandra. Mm. Och Sen det här som vi inte kommer kunna undgå Det är att vi känner att vi låter så täppta Ja det var. Men det kommer vi göra även Men det gör nu. vi säkert nu också Jag, jag hör att jag låter täppte Är det något tjockt i min näsa <laughs> Men gud sluta Ja. Åh <laughs> oh, gud det här är så kul så Den eviga vi... nästeppan Eller hur mm, ja. Nej men vi kör lite mm. olika ämnen som faktiskt berör Vad livet Alltså livet i sig Att vara mamma det blir ja. såklart lite mode snö. Mode blir det för dina del. läsare. Det är ju faktiskt det jag brinner för. Ja. Inte jag så mycket, men jag, kommer ju, jag tänker att jag kan vara bra för att jag är ju typ som dina läsare. Exakt. Att jag är den här ja. tråkiga mamman som behöver lite nej, tips, det det och, nej, tips och ja. tricks. Och ja. få till det här ja. lilla extra. Exakt, mm. så det blir ju också en del. Jag tänker graviditet, förlossning. Barn. Barn, jag tänker bröllop kanske. Ja, mm, jag har ju varit där, du ska ju dit Jag ska Nästa, ju dit vinter, vinter. Ja. Så att så att Det blir vi. liksom hela livet Hela karusellerna egentligen Sen får mm. ni ju hemskt gärna skicka in Frågor mm. Ämnen ni vill att vi ska ta upp För vi Men, har ju en mail Ja det är ju så jäkla proffsigt ja. vi, vi tror ju att vi redan är mm. världsstora Så är det är Vi har hon en mail <laughs> <laughs> En privat poddmail. Ja, ja, ja Linda, denna, heter den? den heter den tildalindapodd.hotmail.com tildalindapodd.hotmail.com podd, at mm. Tilda Linda podd at Pod mm. med ett d och nu vill vi vakna, inte imorgon kanske det är för mycket pet, ja. men om ett par dagar och bara, shit vad mycket mejl vi har ja, men, det ja. kanske vi inte får men vi kan ju vi, vi drömmer om det drömmer om inte det. bara den här välkommen till outlook som mejlen vi vill där ha liv. lite annat också Kommer typ synpunkter Vad ni tyckte var bra, mindre bra mm. Mamma du kan väl mejla i alla fall Ja, Anita, ja. gör det eh, ja, men kör på Liksom mejla lite olika Vad ni vill höra för ämnen Vad ni vill att vi ska ta upp mm. Luktar kaffe Nej men jag tror att jag gör det också vi jag, jag känner att kaffe, jag har Ett eh, osa kaffe här Bättre det än svett Men så så gör vi helt mm. enkelt Vi sa. Till det. Mm. Veckan. Mm. Hur ser det nu? Vad gör du? Gud, hur ser veckan ut? Idag kan jag berätta om. Nu har det varit ganska... Alltså, fan, det var tråkigt väder. Det har varit riktigt deppigt väder. Ja, det har varit regn. Jäkligt grått. Trist. Så vet du vad jag gjorde? Jag vaknade lämnade kärlis på dagis. Mm. Klädde på mig. Tog på mig regnjackan. Gick upp till kopp. Och köpte ingredienser till... Det här är en Julgodis Okej, tänker ni nu att hon är Du är sjuk, mm. alltså du är riktigt sjuk Men vet mm. du, jag läste av en kollega På Damernas Att det är tre månader kvar till julen Ja, just därför, det är okay. två och en halv månad För tidigt ja, att börja Jo, okej. Okay. Men det är ju gott Nej, för julgodis det sjuka är, är nu när jag faktiskt kom till det Och det första hon säger Det är liksom att Åh, jag har bakat julgodis Linda så, vad har jag gjort mer idag? Jag har ju tränat faktiskt. Jag har börjat med hemma Ja, nej. Det här är också så sjukt. Jag skrattar ah. åt dig. Jag, jag tar på mig mina träningskläder. Gympadojor. Sen sätter jag igång. Det är typ något kardiopass. Man kör i 20 minuter. Men du tränar till 4 minuter. Sen har du paus i 10 20 sekunder. 20. Och sen så kör du ett nytt. Sjukt effektivt. Alltså nu står jag i vårat fönstsus. Folk ser ju mig. Ni har byar. ju väldigt stora fönster ut ja, vi mot har... liksom leden och undra nordstan. Vad jag vad jag sysslade med? Mm. Vad det är för saker som bodde där inne? Det måste ja. de sjukt effektivt dock. Men du är jätteduktig. Mm. Jag kanske säger att jag skrattar åt dig Men egentligen är jag ju bitter lite för att jag själv sjuk. inte Exakt. tränar Jag mm. har ju faktiskt inte rört mitt löpande sedan det Nej. kom hem. Men jo, alltså, gång. Men alltså prova hemma. Det, var, det är så effektivt och jag har sån träningsverk Men man behöver inga redskap. Ingenting. Utan du behöver bara, bara följa efter ja, men, instruktören lite frisk och svettig. Ja men ungefär. Mm. Det ser ju sjukt töntigt ut. När du står hemma och veva med händer och ben och så. Men det blir inte lika töntigt, resultatet. Nej, eller hur? Nej, gött. Nu ska vi få fast rumpa och hela den biten. Det är snart sommar igen, nu. Ja, träning kan vi ta upp någon annan gång. för Det kan Det är ju bara längst på hög nivå. Tycker du? Jag älskar att träna. Jag gör inte det. Du gör inte det? Jag är mer av en bollssport. Ja, men det kanske det är. Du får börja med fotboll. Ja, jag får nog göra det. Vi kanske skulle börja med tennis. Tennis Det är mm. sjukt roligt Men sport har vi... och... Ja, outfitarna Eller hur, mm, det, de Där, är där är tänker smyga. jag med tennis Där tänker jag också att Kommer jag hem Med min lilla tennisoutfit Till Niklas Ja Precis Men då blir det gott ja. Blir det träning Lite ytterligare träning <laughs> <laughs> Med den korta kjolen Och ke kepsen ja. och Ja Men vi kanske bra. skulle börja med det Det tror jag Vi ska bara börja rida också Ja, det är mycket vi ska göra Ja Ah, nej men eh, vad har du gjort idag Linda? Oh, alltså jag har haft det jättejobbigt. Nej, varför? Eh, jag var ju igår så var jag ju hos läkaren med mm. min ettåriga son mm. för att mm, han vet, har jag varit nu var jag gråta. Mm. Det här är jobbigt. Eh, mm. för att han har varit så här hängig, han har inte ätit, han mm. har varit dålig i magen och han, ja, men han har inte varit sig själv. Mm. Så mm. då gick vi till eh, läkaren. Mm. Och så tog de prover, akutprover. Både de varit såhär. dålig länge eller? Ja, men tre veckor ungefär. Ja, men det är ganska länge. Uh -huh. Tog de akutprover och så bara säger läkaren att Ja, men du Linda, det, vi tror att det är något fel. Vi har nog tagit proverna fel för att han har jättedåliga blodvärden. Mm -hmm. Så att... Eh, de du, sa så till dig? Ja. ja. Uh -huh. Jag bara, okej, okay, ja, men det var ju lugnande så här. Vi får ta om dem. Vi uh -huh. var ju säkert och konstigt. Nej. Så gör vi det och så visade det sig att proven är ju inte fel. Han har jättedåliga blodvärden. Så Vad beror det på det? Nej, det vet, det vet jag inte. inte men det. allt som började... Alla filmer som började spelas i mitt huvud. Mm. Du vet när man är mamma och läkaren bara... Men googla inte. Mm, det är, det första det är man klart gör. att jag googlar. Det är det första jag gör. Ja. Och då är det ju bara massa skit som kommer upp. Alltså skit mm. typ, som är cancer. Så jag bara låg hemma och bölade och liksom ja, allting. Så idag, ja. men idag då så ringde Niklas faktiskt till läkaren. Ja. Senare idag då? Ja. ja, för då sa de att ja, men vi skickar en remiss till mm. den här och den här läkaren ja. och så får ni komma dit. Och då sa han ju det att nej, men det är inget cancergent eller vad man oh, Nu är inte jag någon gud, läkare. Gud, en sucka. Ja men du skojar inte ja. alltså. Som, nu tror de ju kanske att det är gluten mm. Och det är ju helt vill man Nej det är klart man inte vill bara det är någon typ Men gluten det får man ju lära sig att leva med jo, Och det, det är ju bara att man får ändra jo, Så länge det inte är något Livs ja. som cancer Så när typ. Niklas bara ringde ja. och, och sa att, att Det är inte, liksom, de proverna Som visar inte på något, något sånt Då ja. fick jag ju bara Världens huvudvärk och börja gråta ja, Allt släppte liksom ja. Ah, fy vad hemskt. När det är en små så är man ju... Nej gud alltså det går ju aldrig om. Man skulle byta allt mot att det var jag som var sjuk mm. istället. Liksom. Ja, ja, ja. Eller och hur? Och det här just alltså alla tankar som jag man vet, hade i natt och igår kväll och så. så att, jag har också varit med jag... om den när Kjellis mm. var liten. När mm. hennes fontanell inte hade vuxit igen riktigt. Mm. Nu har den gjort det. Hennes växt är väldigt sent. Men går du in och googlar så läser du om alla hemskheter som finns. Typ. Mm. Så att gå inte in och googla. Åt helvete med Google. Ja. Eller hur det? <laughs> ja. Ha. Men så att jag ja. har inte gjort så mycket idag. Förutom att går runt och vara ledsen hemma. Och bara, ja. Mm. Tills Niklas ringde. Och sen så kom jag hit. Och så kom du hit. Ja. Och då blev genast. Eh... Jag blev genast en lycklig kvinna. Eller hur? Mm. Mm. Men annars så vet jag inte. Det är snart helg mm. tänker jag. Eller hur är det, Gud, har, ja, det, är det känns som fredag imorgon. Vad ska du göra? Något kul? Vi ja, ska inte ska hänga i alla fall. Nej, det du ska fattas. vi inte. Jo, men vi jo det ska fredag, så Det ska vi visst. Ja. Vi ska ju till bushuset. Det, mm. Så barnen får roa sig lite. Ja. Kelis är ledig på fredag Så vi försöker alltid hitta på något skojigt. Mm. Och nu när vädret ska vara så här, Så känns det ju säkrast. Då. då känns bushuset kul faktiskt rötta ut den lite ja ja men sen blir det tack och kväll den här fredags ja men det Fan, den har varit med hela livet typ fredagsmyset eller hur mm. det är fortfarande lika hedligt med fredagsmys Ja det är så gott det är så alltså man längtar även jag som är ganska mycket hemma och jobbar hemifrån längtar ju typ alltid efter fredagsmyset Men det är ju inget och som slår ja den här känslan när du vaknar upp på fredag och du känner att det är att det, något speciellt Ja men jag vet, jag vet så är det faktiskt Det är typ det bästa mm. och man köper man, man äter extra gott Ja, en Det är en fin flaska vin ja, Åh gud oh. ja. Och lite godis Jag är godisrotta ja. Så jag ska köpa godis Det Sen ska vi även ha kalas i helgen För Tja Hon fyller ju snart tre år Så mm. vi åker faktiskt till Jönköping Och ha på eh, Med min mormor och kusiner För de kan inte ta sig hit Nej nej och sen har vi i Göteborg Veckan efter ja, På färdelsedan Så då är du hjärtligt välkommen också Jag kan bjuda in dig nu Tack du ja. in mig Om podden. du kommer med en present Ja <laughs> nu för, hade ju vinst kalas i lördag Så han har inte ja. fått någon present Nej alltså. men det. <laughs> Nej jag, Nej, jag ni, mm. ni är så välkomna Utan, alltså, present. Det, utan ja. present också. Det enda jag Absolut. inte vill ha i present Det är faktiskt din chihuahua vill du inte? Nej, du kan, nej men jag, Du kommer aldrig få han heller Men det är min son Det är mm, den sonen jag, jag inte har än. Så Linda, vad ska du göra i helgen? Ja, men du Jag ska göra något som jag aldrig har gjort Jag ska faktiskt fiska hummer oh, gud vad Ja, Mina Sverigesar har ju ett ställe i Fjällbacka Så då ska vi åka dit Egentligen så tror jag faktiskt inte Att jag kommer åka ut och fiska hummer Du tror inte det? Utan det är ju varit sjukt kul liksom. Jag vill nog det, men jag tror att tanken är att alla gubbar gör det. Ah, okay. mm. Och så du vet. Åh, oh, du måste ta med några här. Nej, Nå, jag kommer att äta upp alla ja, Men menar jag du att jag, jag... <laughs> att jag skulle få smakarna? Jag älskar. Ja, ah, det är så gott. Alltså en gratinerad hummer. Det kan inte typ vara den god. Eller en hummersallad. Eller en hummersoppa. Eller en hummersoppa. Ah, det är Jag käkat den på Norrbotten gång. Men jag har inte varit där. Kör Hummer. Ja, men det är ju ja. inte dåligt heller. Nej, det duger absolut. Gudja. Så det ska vi göra. Ja. Jag hoppas bara på lite fint väder för det här är ju skit. Slut, snart oktober. Uh, ja. Snart oktober. Det går fort, det mm. går fort. Mm. Jag tänkte också så här, vi pratar om podden och vad vi ska göra så här. Ska vi inte ha en, en liten programpunkt? Gudja. Då tänker jag mig något jätteklassiskt oh, det. som ris och ros eller hiss och dis. Mm. Vi gör det. Har du något på raka arm? Något som är skit eller något som är bra? Ja men dissen får väl bli... Dissa inte vädret nu, det är så typiskt. Ja men det blir nästan där tror jag. Det blir vädret? Aha. Ja. Men jag tror att det bara jag... vänjer dig. Jo men det är ju det. Men jag vet inte om det är dis heller. Det är nåt. på ett sätt är det lite skönt tycker jag. Man känner mm. inte att det här är att du måste gå ut. Är Nej, med jag med? tycker det är jätteskönt. För ibland så är det, är det fint väder. Du har hämtat barnen på dagis. Så blir det nästan, du har tusen saker att göra Egentligen mm. inne Och ibland är det rätt skönt, ja men ni får sitta och titta på en film Mys lite i soffan, lite frukt och... Men sen ha är minstund. väl du som jag är Ett ljusfreak Gud ja. ja Och det finns ju faktiskt inget bättre att tända tusen miljoner ljus Nej, så jag tycker bara... det är lite musik. Så det är inte någon diss egentligen Nej Jag har ingen diss Va? Du Nej. har ingen diss? Jag tror inte det Har du någon hiss då? Någon hisse? Det är väl podden då? Ja, det var bra. Eller hur? Smart drag. podden hissar vi. Podden hissar vi. Ja. vi skulle bli större än någonsin. Mm, eller hur? Eller... Det? Oh, det är lite ångest men jag känner så här vi är vart himla roliga. Det... Ja. Nej. Nej men vi har inte varit så himla. Nej, roliga. Har vi. vi har mycket mer att ge. <laughs> Fast vi är ju roliga. Men ja, nu har det varit lite mer genom en bara. Vad som händer? Ja, alltså det här, vi kan väl bara säga att dagens program har varit en presentation exakt av vad som kommer skall. Precis. Fast vi är festliga. Vi är jäkligt festliga. Ja. Vi kan vara väldigt kul också. Ja. Vi kan vara allvarliga. Ja, det, verkligen. Men så om folk bara ser det här som något liksom första test. Mm. Och sen till nästa vecka kommer vi ha laddat med massa vettiga ovettiga mm. saker. Exakt. Skratt och gråt och, och sånt. Men vi breakar inte ämnet nästa vecka utan det får bli som en eh, överraskning varje vecka. Mm, det tycker jag absolut. Tycker du inte det? Det tycker jag. Ja. Så vi hissar oss själva på podden. Vi gör det. Och så dissar du vädret. Ja men egentligen inte. Nej, men jag kanske kan dissa något. Men vad vill du dissa då? Ja, jag kan dissa ja. min soptunna. Du dissar soptunnan? Ja. Det är sophanteringen. Jag eller? har ju aldrig bott i hus Nej. innan. Nu gör jag det och... Vi har sophämtning varannan vecka. Jag vet inte hur du ser på det här. Men vad då är väl vanligt? Nej, nej, nej. nej. Mina svärisar varje vecka. Ja. Mina svärisar varannan vecka? Jo, men svärisar har inte så mycket sopor. Svärisar har mycket sopor? Ja, men det här funkar inte för mig i alla fall. För att jag, jag, nu är det tis. Nu är det onsdag. Min, de tömmer min låda om sex dagar. Mm. Den är full. Och så bajsblöjer och allt ja. det. Ja, du Liksom. Alltså mosa ner det. Ja, det går inte. Det går inte. Nej. Nej. Så att min du fråga får ju hålla är... grannens. Men jag har frågat. Myt när det är mörkt. Mörkrat. Lägg i en liten sop. I. Knyck ner det under där i. Det här mm. hade ja. jag gjort. Vad är det som låter i din kaffemaskin? Ja, det är nog ja. min kaffemaskin. Det här är livet som låter. Ni ja. kanske har hört också att vi har lite barn i bar bakgrunden. Mm. Vi har barbiefilm. Mm. Och det är inte lätt att få dem små och vara tysta på beställning. Man muter med allt. Det här är också något vi kommer ta upp sen om livspusslet. Ja, hur man får vardagen att gå ihop. Det har inte vi fått nu. Nej, verkligen inte. Nej. Men vi kör på ändå. Ja. Nej, Det är så, så massa mm. kul som händer, eller hur? Mm. Med podden. Ja. Inte bara så här rakt upp och ner, utan mycket, men mycket känslor. Ja. Mycket kul, mycket mode. Eh, ja. Familj, ja, men du vet. Hela, Livet, hela helt liv. livets gång. Mm. Sorg, glädje, allt. Mm. Eller hur? det blir det. Och om ni har några funderingar eller frågor, eller ämnen ni vill att vi ska ta upp, eller om ni vill hissa eller dissa oss. Men hissa, ja. ja, var snälla nu. Tänk på att det här mm. kanske egentligen inte ens är ett poddavsnitt. Det här är podd, förberedande, Exakt. för podden. Så var snälla. Vi är, väldigt, vi är ju ganska osäkra första. Vi gillar ju prata. Osäkra är vi inte. Men vi jo, är och vi är sjöra vi, vi tar nog åt mm. oss väldigt mycket. Jag tror det. Eh, vi kan ju verka valla och så ibland. men mm. nu är det lite hosta. Vi har ju så mycket grejer barn Ja, de är sjuka. Ja. Ja. Och vi är sjöra Och vi är sköra. Så, Tänk så på snälla. det Men eh, vi ses nästa vecka. Det gör vi. Ja. Och eh, då kör vi det. det vi. Härligt. Ja. Ha det gott. Hej då. Kram, kram.